L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. Bon Hola, bon dia. Que li puc preguntar com se diu? Carme. Molt bé, Carme. Vostè és mesovera d'aquí les Mates? Sí, se'n mesovera d'aquí les Mates, sí. Molt bé. Viu amb el seu marit, oi, em penso? El meu marit és cap d'ara. Aviat, ara, ara, el primer mes d'abril, però t'hi farà 40 anys que som aquí. Molt bé casa. Això es diu ràpid, 40 anys, eh? A avril, si arribem al me d'abril farà 40 anys. Carai, Déu-n'hi-do. Sí, sí. Hem vist, per tant, hem vist com ha canviat això. Hem vist com ha canviat, perquè tot això hi ha terrenos, aquí darrere tot hi ha terrenos, ara, ara és tot, tot a nous. Mm -hmm. Tot a nous. Hi havia la granja, i això d'aquí és la, la quadra nostra, la quadra de les vaques, mm -hmm. i els porcs. I on ara hi ha la seu de dinamits, on ara hi aquesta seu de l'Ajuntament. Diu que aquí hi havia les quadres abans. Sí, aquí teníem les quadres. Quan van a venir a les mates, les van a venir l'any 80, tenim les quadres d'allà. Uh -huh. I el matxo. I tot això camps d'aquí darrere. Aquí, aquí l'at verd era el pi, tot el lloc de futbol, tot eren camps. Uh -huh. Sí, sí, no, i t'ha canviat molt xoc. Sí, no, a veure, mira... I vivien d'això, de, del seu hort, de, dels animals, sí, més o menys? Sí, sí perquè van, casar, van començar a fer mica de pagès, de pagès, i sempre hem anat tirant així. al final, van a fer un hore per pestos, per retiro i va estar. Mm. Mira, ja fa una bona càdia de temps. A viat, faria 85 anys. Molt bé. 6 sí, anys, que són anys, allà. Doncs sí. Sí, i el, el meu marit en té 88. Mm. Ja farà 89, 28. Són anys. No hi podem estar gaire anys, aquí, les mates. Bueno. Ens <laughs> emportaran... Ha llocat buites per altra banda. Bueno, de moment ens fem companyia aquí amb, amb la coxarxa i els naturalistes, Què sí, sí, sí, què sí. em, em pensa d'aquest d'aquests i no tan, no tan joves de, de les associacions d'aquí? Sí, sí mira, que, ells han... ells fan ells? Els les fem la nostra, no? Eh, Carles? Ens I... no, fem companyia. Ens els creem problemes, no? sí, sí, sí, què creus? Fem companyia. Problemes? Sí, fem companyia. Portem problemes? no, oh. no. no. No oh, de, de moment no porteu pa de problemes. Ara, els que hi havia hagut tantes aquí... Ah, del del futbol, que, bueno, que aquí sobre en tenien uns de Sí, que ens havien portat d'un no problema, perquè llavors la nit, no, el dissabte, el, el dissabte, no? sí, cada quines dies, venien, marxàvem a cuintre el tu a les 3 de la nit i ens no deixaven dormir. Feien més greix que aquells. Doncs, bueno, Carme, uh, gràcies per, per compartir aquestes tonetes Sí, sí Ho bueno. Ho Carme. Bueno, és per la ràdio, això? Ah ens seguim veient per aquí les mates. Sí, home, bé. Vinga, salut. Que ens no hi puguem veure molts anys, que fa la feina no gaire. Molt, sí, home, no, sí. No gaire anys. Vinga. No, no, no podem viure gaires anys, ara, ja està. Carles, que, Carles on, anem a, on anem a fer la xerrada? Cap allà, dèiem. Així passegem, ens airegem. Vinga. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. El que, que estaven parlant de com estem aquí les mates, estem molt bé. Tenim una casa que és un patrimoni molt interessant per a la ciutat. L'agrupació neutralista més l'ecoxarxa. Ocupem de la primera planta només una part, que no arriba ni a la meitat, seria una tercera part. Encara hi han dues plantes més, més als baixos. I la dificultat que hi ha ara és que la coberta s'ha de refer, s'ha de, de millorar. S'ha anat fent el manteniment, l'Ajuntament, ocasionalment no fent millores, però ara creiem que t'ho creia fer-lo sencer i, a mesura que es pugui, rehabilitar tota la casa. Com que això està una mica fora de l'abast d'aquestes entitats, pensem que seria el moment de fer una convocatòria per totes les, les altres entitats que puguin ser del veïnat i tenim la idea inclús que això pot interessar a un segment de professionals, d'industrials, de comerciants que hi han per aquí, als voltants, o encara que sigui una mica més lluny, amb la idea força de que el canvi climàtic ens obligarà a tots a readaptar la producció, el consum, eh, els usos que tenim dels, dels espais, del lleure, de la salut, dir que serà una reforma tan gran a la nostra em... implicació en l'entorn natural que podem afavorir això si creem aquesta mena de... de vincle amb aquestes empreses, que no és una cosa que estiguem inventant, però quan vam crear aquest espai ja vam comptar amb bastant d'aquesta gent. Molt bé. Deixem que faci un, un, un paràntesis ben gran i, i, i al final reprenem aquesta idea o aquest projecte que no sé si esteu o si està no, no, consensuat sí, però, amb, la, amb les associacions, amb ecoixar-se no, no. naturalistes... És una cosa dels naturalistes, en principi, vale. i també contem amb la col·laboració dels arquitectes que havien començat a fer la reforma i, i evidentment, els escoltes estarien interessats i pensem que han d'estar interessats molt d'altra gent. Però, en principi... Oita, l'en Jaume. En principi, ara mateix, està en un estat absolutament inicial. Eh? Vull dir, estem fent els primers passos. D'acord. Això va doncs per... modificar-se molt. Ara hi ha com una mena de pluja d'idees, de coses que s'hi podrien fer, i de gent que podia estar interessada. Entesos. D'acord, doncs... Eh, Quina és la pregunta que volies fer? Anem, anem a situar una mica també la, la, la qüestió dels naturalistes, eh? sí. perquè encara no heu passat per la ràdio, els doncs vaig estar perseguint eh, a la tardor passada, però al final no, no vam fer cap entrevista, estava pendent, i avui ho hem improvisat una mica, oi, Carles, això? Després de l'Assemblea de l'Ecoxarxa, sí, la doncs... Eh, els naturalistes en actiu jo heu dels més viejos. No soc dels fundadors, perquè el fundador pròpiament ja no existeix, va morir fa temps a Amèrica, va migrar a Amèrica, a l'Argentina. Però sí que trobaríem el que és ara actualment el president, que és en Joan, que ja de nen, en Josep Maria Bessols el va captar per anar a fer reconeixements d'ocells i d'altres. I arrel d'això ell ha acabat sent enginyer forestal, treballa pel parc natural i a més a més ara mateix és el president de l'Europació. No havia volgut ser-ho mai, però ara ja cap de, tant de temps de ser activista li tocava ser president, perquè això és un càrrec que ningú vol tenir. Llavors ara deu fer aproximadament una quarantena d'anys que es va començar l'activitat no com a agrupació naturalista, sinó que era una agrupació orn ornitològica. Eh? Estava bàsicament orientada al reconeixement dels ocells. Llavors va ampliar el naturalisme a totes les espècies de sang calenta i freda, sense cap problema els vegetals inclosos i després va tenir una segona evolució important quan ens vam interessar per tot el tema ecologista vam afegir a l'expressió naturalista i ecologista i ara estem en aquest punt Molt bé Teniu un llibre ben, ben xulo precisament dels ocells de la Garrotxa Em penso que és el, el primer que vaig comprar de, de l'agrupació que, que vau editar l'agrupació no no ara s'estava editant una col·lecció però ja abans s'havien editat llibres anteriorment s'havien editat llibres d'activistes de l'agrupació com eren Kel Macias i altres persones el que passa com a col·lecció, com a animals petits ara hi ha aquests dels, dels amfibis, dels arbres de la comarca mm. i se'n van fent és una cosa que està molt bé, és molt interessant molt bé de divulgació una mica seria una de les potes de l'agrupació naturalista, de la Garrotxa, la, la, la, divulgació. la, divulgació, la divulgació... Sí, el, el problema que tenim és que tenim molta dispersió perquè ens dediquem a moltíssimes coses. Hi ha gent que fa seguiment de, dels nius de Rapinyaires, hi ha gent que fa educació ambiental, hi ha gent que fa eh, seguiment del cranc de riu, hi ha gent que fan activitats relacionades amb la mobilitat, amb activistes de la bicicleta, gent que, són, que afavoreixen l'ús del vehicle elèctric compartit, gent que es dediquen a l'agricultura ecològica i, i a preservar llavors tradicionals i a, a tenir-ne, diguéssim, ells i intercanviar-ne. Bé, bueno, encara em deixaria algun sector d'activitat i una mica tenim aquesta dificultat que és no ser de dispersió, però tots ens considerem l'agrupació uns més i altres menys i, i sempre ha tingut, ara potser és un dels moments en el que no té tanta presència pública, no tenim tanta preocupació per donar la nostra opinió sobre els temes conflictius, però igualment ens la pregunten i ara, per exemple, ens trobem amb el tema de les variants d'olot. Ara, ara trobem... ja entrarem. Val, I ens trobem amb el tema de la, de la planta de triatge, que també ens demanen. Com que hem tingut, anteriorment hem tingut molta opinió, molta implicació amb això, doncs ens demanen que, que seguim donant la nostra opinió. Correcte, sí, tenim el tema de la variant de la Vall d'en Bas i també la planta de triatge de Sant Jaume de Llerca, Ller, sí. ara ja entrarem, però deixem només fer-te una pregunta. La, la, el cap de setmana passat va una, a, a fer una sortida pels mussols, per sí. observar mussols, sí, sí, oi que sí? El... Me la vaig perdre i és ha sigut de, és preciosa un de, anar és un dels grups amb que el hi micro... I l'anterior setmana es va fer el recompte, que és tradicional de cada any, de les aus aquàtiques, que és una cosa que es fa a la Garrotxa però també es fa a tota Catalunya i en sembla que es fa a nivell europeu és molt interessant tenir en una mateixa data un seguiment, un contatge de tota la, de l'existència i a més aquest, aquesta activitat podríem dir que garantim que fem el seguiment a totes tota les zones amb aigua de la Garrotxa zones humides i cursos fluvials i això és una cosa que ja fa una colla d'anys que tenim i tenim unes gràfiques i podem veure, comprovar els que s'incrementen i els que disminueixen i això té un valor documental, estadístic però també ecològic i, i de protecció d'aquestes espècies mm -hmm. és un indicador dels més importants per determinar si un ecosistema doncs, és saludable, oi? els, els aiguamols aigua sí, I, i la fauna que hi ha sí, home, jo crec que en conjunt podríem dir que en els últims anys hi ha una millora tant de l'estat de, dels cursos fluvials com de la presència d'aus aquàtiques. Però això és una mica enganyós perquè també es produeix un altre fet. És, és enganyós que hi ha ja és que hi ha una depuració obligada de tots els, els, els afluents de les xarxes públiques de, de Clavegram però al mateix temps també podríem dir que el fluvià cada vegada té menys aigua perquè hi ha un consum incrementat en part pels polígons industrials que hi han en la capçalera, que hi ha tres polígons si la gent no ho té en compte, hi ha el polígon de les preses hi han dos polígons en bas que tenen un consum significatiu i també hi ha l'agricultura que amb els regadius que fan ara del blat de moro especialment aquests dracs també consumeixen molt i consumeixen en un moment crític que és quan més, menys aigua hi ha en superfície i això és un, un problema insostenible des del nostre punt de vista no es pot continuar regant indefinitament com es fa i, de fet, els pors cada vegada s'han d'aprofundir més a la uh -huh. banda ambàs. Uh -huh. De manera que, per una banda, sí, que hi ha una millora. Hi ha espècies, s'han recuperat espècies de, dels cursos fluvials que feia temps que no es veien. Ara es veuen molts ànecs, que abans hi eren. Es veuen bernats pascaires, es poden veure inclús corps marins, es poden veure alguna fora de l'ú, es poden veure algunes varietats que, que indiquen que hi ha aquesta millora. Incluso hi ha lúdrigues, que s'han recuperat, que abans hi eren. També, per desgràcia, bisons que és una espècie invasora que s'han escapat de, de granges de cria, com se sap. O sigui que per un costat hi ha una millora en positiu i per l'altre costat hi ha una problemàtica que té molt a veure amb el, amb el consum, l'accés de consum i el malboratament mm -hmm. de l'aigua que fem. Molt bé, parlaves del fluvià i fa poquets dies el tern, es va sortir de mare, o sigui, sí. va... Flòvia va anar de pèls, va de pèls en diferents <laughs> punts, perquè aquí Olot... La temporal Glòria. hagut mm. Si hi hagués hagut una... Bueno, aquí, aquí Olot, i l'Alta Garrotxa es van recollir algunes de les xifres rècords de, de ploguda, mm. van caure lo que serien 5 metres d'alçada d'aigua, quasi 500 mil·límetres, mm. amb els 3 o 4 dies de l'episodi més fort. El pas que passa és que Llorona és una zona de muntanya i ja difícilment si cau en, una certa, no en un moment donat, sinó amb un espai de dies, com va ser el cas, n'hi ha tant de problema. Aquí, altra, la dificultat que ha creat és que les revingudes sempre porten recollida de molts plàstics que queden a les borges del riu, en tota la vegetació, i ara hi ha moltíssims llocs que es veuen els plàstics marcant l'alçada que va tenir la revinguda. Uh -huh. això fa molt mal efecte i a més, a més és un indicatiu que fins a quin punt eh, els consums de plàstics són un problema, no, pels rius eh, pels rius, pel mar, per les persones pels per tots els sistemes vius, perquè a, a, al final s'acaben triturant aquests plàstics i, I coms, alguns, no. alguns no però tots sabem que hi ha que hi ha mm, illes de plàstics que naveguen pel, pel Pacífic i, mm. i el Mediterrani i les platges estan plenes i ja s'està comprovant que microplàstics n'apareixen en productes alimentaris que ens les estem menjant. Però això ja és uh -huh. que hem tancat el cicle i hem aconseguit que els microplàstics siguin absorbits amb els fems i amb el compostatge i de més, i llavors s'incorporen als cicles alimentaris. S'ha afegit aquí a la xerrada algú? Et vols presentar? Hola? Bueno, sóc en Frank, ves que l'Alta Garrotxa, Agricultura i a Uh -huh. Jo estic vinculat amb l'agrupació des de fa molt de temps. I ara també fem l'ecosarxa que és un, bueno, un sistema d'aconseguir bona alimentació d'una altra manera, de la normal, i funciona bastant bé. Uh -huh. En forma de aconseguir rehabilitar un sector de l'Alta Garrotxa, que era una runa, i ell està fent una producció ramadera i, i agrícola, i, i d'horta, molt singular i que és un dels jo m'encara que estigui de davant jo sé que és un dels grans tresors, alguns dels productes que ell ven, encara la gent no ho coneix però són algunes de les quisiteses que hi ha a l'Alta Garrotxa les quisiteses que a nivell exageres una mica eh? Eh? no, perdona, jo estic parlant en concret de la pastanaga ja estic sí, parlant en concret sí. d'alguns grans que fas per fer blat i no parlaré de les cabres sinó no vols, és igual a veure, a veure aquests ressors, quin, quin graf es, servir? A bueno, jo, es pot jo, dir? Jo la veritat no, no vull parlar gaire perquè la gent ja sap que la cosa ben feta té gust i porta salut i tot no? i el que estem fent des de fa més de 50 anys o potser més encara és convertir l'agricultura en un sistema industrial i això és el que porta molts de problemes a nivell mundial ja i ens pot caure al cap tot això. i les petites explotacions abans ho feien molt bé, hi havia molta gent vinculada a l'agricultura i la, en principi és la, la, la, la cosa més bàsica de la vida i ara n'hi han unes megas explotacions que no tenen cap interès d'alimentar bé la productiu. gent, no? La Simplement volen tiu. fer un negoci, negoci de tot i això ara mateix a nivell mundial ja veiem que això ens porta en lloc fins i tot al contrari. Però la, la, la gent que no té informació encara encara equivocadament pensa que aquesta agroindústria, aquestes aqu, grans plantacions, aquests grans camps de conreu que molts cops doncs, han deforestat una selva són necessaris per alimentar aquesta població, que són no, milions... Això és una fal·làcia, però a més a més jo et diria que per sort, a Olot, ara mateix em sembla que ja hi ha sis parades al mercat del dilluns de producte orgànic, biològic, ecològic, digui qual vulguis de proximitat. I això és una gran novetat i va a més. Això vol dir que tenen mercat, que la gent es va assabentant i va millorant la seva alimentació. Ja, però i... no ens hem de perdre que abans la gent gastava un 40% de l'alimentació. Ara arriben, floten entre 5 i, i 10 com a molt. No? I això s'ha fet expressament, clar, ningú dels polítics ho diria així, però és, és evident han apoiat l'agricultura industrial o la per industrial, portar també. un preu de cost baix i la gent pugui comprar productes industrials a punta pala i això... Mira's com vulguis, ens porta el problema de plàstic, ens porta un problema a l'excés de, de gasto d'energies, que ens porta a un mogollón de problemes... I els contaminants que, que contenen... S'ajunen els... tants que costa molt de, de solucionar aquests problemes que ens hem creat... Els agroquímics i els per fertilitzants... Per puta tot industrial, tot, tot a lo màxim, sempre a lo gran, no? Mm. I justament portem, per exemple, portem 50 anys des de que es va publicar el primer llibre, que pràcticament era el nucli de la creació del sistema del, del moviment ecologista a nivell mundial fa 50 anys ja s'ha dit tot, vindrà tot allò el que ara en tenim de problema quin, quin llibre fa referència, franc el del Club de Roma el, el creixement infinit és impossible, ah. era més o menys així el títol vale, el model, sí. Sí, és, un, és un llibre que va sortir l'any 72 del segle passat i ara han fet un tomo a, a, a cap de 50 anys després d'aquest primer llibre que va fer la causa i la, i la mentalització del problema ecològic que estem creant en aquell moment, ja es veien alguns de molts espavilats i, i bueno, ara tenim tot això al plat, ho hem de solucionar per una vegada jo em recordo que hi havia una època en la qual coincidia malauradament la, la la presidència de Ronald Reagan als Estats Units i la demà greixetja a Inglaterra. Mol oportú. I tots dos... Amb el Brexit, molt oportú fer referència a la Thatcher. Han volgut i han aconseguit durant unes dècades de fer creure al món que el creixement infinit és possible. Sí, sí, tinc una imatge perquè vaig veure una foto l'altre dia de Margaret Thatcher aguantant aquest llibret que no sé si era referència a un manual de no sé què conservador, suposo que el manual aquest del que parles, i que sortia un mapa d'Europa que llavors no apareixia ni a Espanya ni Grècia, a l'any 79, clar. Mm. I pràcticament doncs són aquests 40 anys en el que el Regne Unit, Gran Bretanya, marxa d'Europa i són aquests 40 anys d'aquest model neoliberal que ens ha portat on som, també. Sí, és el, és el model de la codícia industrial, o tota mena de, de fer negocis i no interessava mai si arribem a un llibre de, de sostenibilitat o no. La sostenibilitat, per exemple, com a paraula s'ha creat a Europa fa 300 anys. Més de 300 anys enrere, alguns països d'Europa s'han enterat que estan pelant els boscos per tenir per cremar la llenya, per fer possible una explotació de diferents productes de mines etc, etc. I ja ho veien amb el bosc, que si tu treus més de del que creix, al final ho t'ocardes a la merda de tot. És el que ha passat a l'Empordà. Mm. Els bossos de l'Empordà ja s'han pelat des de, des de molts més de segles, no només 300, des de, de l'època romana ja. I el que creix allà de bosc és pi blanc, que és un pi molt delicat, és molt apte a terres molt empobrides, poc fèrtils però creen i tenen, evidentment, un risc d'incendis altíssim i quasi no hi creix res més. Eh, Frank, el Carles se'ns ha escapat, no sé per què, tenia, eh, ha volgut anar cap allà, perquè hi ha, hi ha uns companys de la xarxa que possiblement eh, marxaven, perquè fa estona que s'ha acabat l'assemblea, que es feia aquest dissabte, i, i que no se'ns escapi ell també, perquè hem d'acabar de parlar. Mentre caminem, ara passem per... Però bueno, un... que, que a mi me importa al voltant ara, de les masses en aquest moment, aprofitant la situació. Sí, sí. No poguem esperar que la joventut fes algun, perquè expressament jo vaig començar a conscienciar-me amb tots aquests problemes quan jo era jove. Ara tinc més de 60 anys, però en aquella època nosaltres érem una generació de joves múltiples, molta gent eren joves i vam crear els partits de, dels verds, etc, etc, no? Avui les jovents són pocs i els jubilats són molts. Això vol dir que la política no transformarà mai una societat de gent gran en una que hauria de ser-hi ara. Perquè els votants majoritàriament són gent gran. No vull parlar malament de la gent gran però no, simplement de no, la gent que ara clar, estan jubilats o a prop de jubilar-se. S'ha invertit la piràmide i, i, demogràfica. I la d'aquesta gent no pot assumir la responsabilitat política per solucionar un problema que ara la tenen a patir la gent jove, que ara en Espanya són menys d'un 15% dels votants, perquè la gent com a molt tenen un nen o dos, abans en tenia molt més. Bé, no? només dient aquest detall, que la política ho té molt complicat, perquè la gent vol solucionar una cosa, però no hi ha les majories dins del món dels votants. Per tant, a qualsevol carrer campanya electoral la gent no va per les temàtiques que fa possible un futur de la mainada o de la gent jove en general. Bueno. Fan el que han prometido a la gent majoritària que són jubilats. Mm. que és un gran problema en les democràcies. Sí per això el PP també potser ha, ha governat tant sí, temps no? per tenir aquest, aquest sector que el, que el votava i, i molt del món rural també curiosament. Sí, I bueno, hi han partits que contínuament estan enganiant a la gent mai no fan el que diuen en la campanya electoral i la gent estan un poc decepcionada de, de, de la democràcia per tant la participació en les votacions baixa, a més a més de la problemàtica que tenim, baixa la participació mm -hmm. que, la, que volem esperar d'aquesta política Molt sí, bé Fem una petita pausa. L'eco de la vall a Ràdio Les Planes. Va, doncs seguim. He posat la pausa perquè estan marxant alguns companys de l'Ecoxarxa, després, com deia, de l'assemblea d'aquest matí i ara ens hem pogut situar una altra vegada aquí en, en aquesta terraceta d'aquesta antiga masia de les mates i seguem segueixo amb el Carles Santa Eulàlia i amb en Fran de Agrupació Naturalista de la Garrotxa. Eh, ara fora de micro segur que no que em deixen que ho digui, estaven recordant com el Fran va entrar l'any 91 a l'associació i, i, per tant, doncs, ja són pràcticament doncs, 30 anys uh, corrent per aquí i participant en debats i, i compartint doncs, la, la seva feina. I Carles deia que, que a vegades es discutien per segons quins temes i una mica és que es tracta d'això, de tenir punts de vista diferents i poder-los compartir oi? I, i aprendre els uns dels altres. Um, venint cap aquí Carles, abans de tornar-te a, -a, a pescar uh, el Frank ens comentava a uh, la qüestió dels polítics uh, no, no hi entrarem massa, no, no perdrem massa, massa més temps en la qüestió dels polítics però sí que el, és evident que s'han de prendre decisions uh, en aquests moments en, en aquesta dècada precisament, diuen els científics que seran transcendentals per per la, per la, per la salut. Per la humanitat sencera. Per la humanitat sencera, ens diu el es Frank. Espera't, sí. la, la seva ja ha sentit. Jo et diré la meva opinió. moment, perquè m'haig de posar el mig perquè us pugui agafar el micro els dos. A veure... Sí. Són, meva, són decisions transcendentals per es que... la humanitat sencera, per sí. la qüestió doncs, del canvi climàtic, que és una conseqüència del model econòmic, social que hem tingut. Però no ens en sortirem amb els polítics. No ens en sortirem. Per què? perquè els polítics han tingut diferents cimeres, han tingut molts consells d'administració, bueno, perdó, no, no d'administració, sinó moltes de jornades d'estudi, i com sabem, totes les cimeres acaben amb un fracàs, intenten salvar l'anterior cimera, que tenia uns compromisos de reducció de missions de gasos, i això està durant molt de temps. Aquesta darrera de Madrid va ser un ridícul espantós, jo no sé quina afició tenen a Madrid a fer el ridícul amb aquestes coses importants, abans hi havia hagut una a París que també no s'ha complert en els seus objectius abans hi havia hagut una cimera a Rio i tot això arrenca d'aquell club de Roma famós que va dictaminar que la humanitat caminava cap a la seva autodestrucció continuant amb aquest creixement descontrolat i ara ens trobem el resultat d'això de manera que jo penso que els polítics no arreglan això evidentment són els que han de prendre decisions però som els ciutadans els que haurem d'empenyar, els polítics, quan dic ciutadans vull dir ciutadans, organitzats amb entitats o no organitzats amb entitats. Moviments que poden sorgir, com va sortir ara tot això de la Greta Thunberg, que a mi me'n sembla encantador, que aquesta mainada jove, si no reaccionen, tenen un futur desastrós. Però també estic pensant en coses que ja estan passant ara a nivell empresarial. Em sap greu dir-ho perquè, tot i que això és bastant culpa del capitalisme, també hi ha, d'alguna manera, un sector productiu que està obert a entendre que la, els requeriments de, de, de l'adaptació al canvi climàtic també li generen unes oportunitats i aquesta gent també són els que han d'impulsar aquest canvi. Bueno, súper controvertit el, el, el concepte aquest de que sigui una oportunitat al canvi climàtic, però realment serà així i ja veiem doncs, les entitats bancàries i, i, el, i el mercat de carbons i com es compra i es ven la, la capacitat de... La zona, eh? el, no, no, per... el mercat de carboni és una enganyifa. No, totalment d'acord, per això dic que, ja, que, ja. que, que la, hi ha gent qui vol fer negoci i hi, hi han coses molt... Però bueno, aquestes qüestions les veurem a Glasgow, en poquets mesos... Sí, també serà eh. és, ja per desgràcia, serà un fracàs similar, si es pot salvar eh, la limitació a l'1,8% o al 2% o al 2,5%, són futileses, però això que dèiem dels bancs, evidentment, mira, ara ens trobem que hi ha noves tipologies de bancs o d'entitats, com pot ser l'Ecoxarxa, que és una entitat que, en certa manera, supleix un banc perquè genera la seva pròpia moneda social i l'intercanvi, però també hi ha el que es diu banca ètica, que també té un creixement important, i aquesta banca ètica, entre els seus compromisos, té sempre donar suport a projectes que tinguin un caire eh, ambientalment sostenible, que tinguin un aspecte de cohesió social, que siguin de, èticament sostenibles. I llavors això és una conseqüència de el canvi transcendental que ha d'afrontar la humanitat abarca tots els aspectes de la nostra vida. Sí, podríem posar com a exemple el, el COP57, la sí, cooperativa d'estalvi COP57, el que passa és una cooperativa d'estalvi i de crèdit amb, amb aquesta, aquests paràmetres criògos, ètics. No? Hi haurien altres bancs, hi ha tota una sèrie de, de línies de crèdit que van en aquest sentit. De totes maneres, jo estic segur que el, el tema dels bancs o dels crèdits, això, en certa manera, se'ns escapa perquè vivim en una economia fonamentalment especulativa en la que el sector financer està sobredimensionat, tu saps que té un suport molt petit en relació a que seria la capacitat productiva i vol dir que eh, haurem d'establir estratègies i això no poden fer ho els ciutadans, ho han de fer ho els estats i no els estats, sinó que s'ha de fer a nivell mundial i ha d'haver-hi un sistema de control dels moviments especulatius del capital perquè avui en dia és un drama a nivell mundial que el poder que poden tenir les grans corporacions financeres. No estic parlant de les farmacètiques, estic parlant de les financeres. Sí, sí, bueno, a veure, és que hi ha ja ni els estats, perquè la política monetària no la poden fer els estats perquè depenen de, de, les, de les institucions finançades. centralitzades. I ara mateix el, el Banc Central Europeu, el, el seu president és, és la Garda, que, que era l'antiga presidenta de, del Fons Monetari Internacional, ah, o, o sigui sí, que ells seguirem final el, el seu joc. El, aquí una mica el debat que potser m'agradaria incidir és com des de, des de baix, no? eh, com dirien els això. zapatistes, des de baix, com, com, Canviant, quin, eh? fins on podem arribar, i una mica també s'ha vist amb, amb l'assemblea d'avui, no? com es, es comentava la qüestió dels trocs i... i bueno, eh, que s'ha de seguir debatent, però des de... Mira, jo, crec des de que, digues, digues. jo crec que tot això dels trocs aquests intents d'economies no paral·leles, sinó no capitalistes, l'interès que tenen és que, en certa mesura, és com una llavor, és com un assaig, és com un aprenentatge. No és el que acabarà sent. Però, efectivament, això ens proporciona tota una sèrie d'eines, d'instruments, de, de possibilitats, de visualitzacions d'una altra manera de funcionar, Mm. que, evidentment, pel nostre tarannà, perquè no tenim una ambició eh, executiva excessiva i perquè tothom es limita a viure una vida modesta i senzilla, no tenim ambició, que és una cosa fonamental en el món capitalista, no la tenim ni la volem tenir, llavors vol dir que nosaltres només tenim aquest valor testimonial i com d'assaig, de, de, de, de proves. Vale. Mm -hmm. Abans parlàvem de la qüestió dels aliments, amb en Frank, que segueix aquí al costat també, bueno, penso que ho he comentat jo, una mica per contraposar-ho amb el seu projecte, no? el seu projecte vital eh, més que productiu, no? però, però també de, de, de producció d'aliments doncs, a una escala petita, eh, amb un hort ecològic, i això es contraposa amb aquests grans, eh, grans conreus. I, i coses, no? Sí, sí, no, no vull desmanar però no, evident, no, no, no, evidentment Monsanto... Doncs... Aquell, aquell és un, un tema delicat, perquè avui les maquinàries que les han creat per l'agricultura són tan grans mm. que ja no les pots aplicar en camps petits. La qual cosa, lògicament, té la conseqüència que es, que es tallen tots els arbres de les marges, junten camps, els camps cada vegada són més grans i amb això l'ecologia padeix. pateix molt. Tu estàs reivindicant d'alguna manera cuidar el sol com, una, com, un, com un principi base, bàsic, no? de l'agricultura la, de des de sempre, des de sempre. Però hi ha un detall interessant, crec, que fa poc que, que em vaig enterar de tanta profunditat, gràcies d'una un, feina d'una persona, que després de la Guerra Mundial última va a Europa venint d'Amèrica, però la seva família s'estava escapant del fascisme europeu en aquell moment, i va venir a Europa amb la convicció que no marxo d'Europa fins que tinc clar perquè és possible que humans tracten altres humans de tan mala manera. I va trobar un detall molt simple, que quan hi ha un poder ha de ser obediència, si no, no hi ha poder. Si el rei no pot dir un mando i la gent compleix, no és un rei, és un ningú. Per tant, l'obediència forma part bàsica de totes les societats modernes. I l'obediència, però, no forma part del, de l'humà, naturalment. O sigui, totes les cultures indígenes del planeta no tenen l obediència com a base de funcionament. Però la societat l'ha assumit bastant... altes, però es va declarar ei, altes, tots tenen la cosa en comú què és l'obediència? És igual si són incas, asteques, xinos, romanos, griegos, babilonios... De tots els temps de les altres cultures humanes, la base era l'obediència. Això era una cosa nova. I a partir d'allà començaven a desenvolupar-se les altres cultures, que ara castiguen el planeta, de dalt a baix i damunt a dalt. No? I, I la conseqüència, ara hem abans del capitalisme. Què vol dir la paraula Capital. O sigui, la persona, una persona, amb la seva empresa o amb les seves maneres de fer, les que, les que poden ser inclús il·legals o corruptes, pot consumir, pot aconseguir un capital. És a dir, diners aparcats en els bancs. Això, en una cultura indígena, no existeix. No existeix, mm. perquè la gent pensa en comú. Tots els cultures de les que venim, tots venim d'aquestes cultures són 4 milions i mig d'anys de cultures indígenes en el planeta i des de fa 6, 7, 8 mil anys no milions, mil anys tenim les altres cultures que funcionen d'una manera abastadora, explotativa de superioritat uns, sobre altres injustícia davant de la natura i injustícia entre els humans i aquí hem arribat ara que comencem a convertir el planeta de la Terra en un pitjor que es revela contra els humans i les seves maneres. Si ara miressi la gent una mica com és la distribució de la riquesa en forma de diners o de capital, com diu la paraula del capitalisme, és acumular capital o riquesa, no?, si no m'equivoco molt, potser que m'equivoco per un percent o dos o tres, però no importa, davant d'un cent és poc. Crec que es va trobar que un 10% de la població mundial dels humans conté un 90% de la riquesa en les seves butxaques. Mm. Això és l'excessiu capitalisme des de segles. I sempre quan va voler canviar la gent això, van esclatar guerres i van aixafar uns als altres. I el, el gran triomfador, al final, era el capitalisme, com a mínim des del 89, que es va enfonsar al bloc socialista del món, que no vull dir que estava jo partidari d'això de cap manera, perquè també consistia de poder a dalt i compliment a baix, amb l'obediència com forma de ser al mig. I aquell és un problema que no ho parlem quan estem parlant d'espècies que s'han de salvar i d'ecologisme, etcètera, etc. Hem de entendre per què la humanitat ha arribat a destrossar el seu propi planeta. Mm -hmm. Estem en, en, en punt de, de veure les conseqüències gravíssimes, aquí no tant encara, però en altres països del món ja és, és, és, és evident. Bon, les conseqüències ja les veiem, el que passa que ara, ara eh, veurem que són irreversibles, sí, sí. malauradament. Ara, per, per exemple, un detall que molta gent no en sap. Últimament es parla molt de Grondlàndia, que uh -huh. és una gran, gran illa plena de gel. Té com a 4, entre 4 i 5 quilòmetres de gel per sobre de la muntanya que està a sota. I aquella isla ara està deixelant d'una manera molt ràpida i es van enterar de que va molt més ràpid de del que hem pensat, per la simple feta que aquests 5 quilòmetres de gel ara, amb la, dis amb la dissolució de la, del, del, del, del gel, gel es posa l'aigua a sota el gel i el gel dels glacials comença a flotar sobre l'aigua i corre cap a les costes molt més ràpid si només de desgela el mar mundialment mundialment tots els mars posen 7 metres 7 mm. metres això us vol dir que aquí en el cas d'Espanya no queda ni Barcelona, ni Barcelona, ni totes les costes, totes les ciutats a les costes, i a nivell mundial, 80% de la humanitat viu a la costa o a les orilles dels rius baixos, prop de la costa. Per això a Holanda fa unes setmanes va haver-hi una sentència judicial que obligava el govern a, a prendre partit perquè estan per fota del nivell del mar i, i saben el que els hi passarà. Però no perdem una mica el fil del que comentaves, perquè té relació una mica amb el que el Carles també ens deia abans, parles d'aquesta obediència, i clar, eh, des, deseducar una mica aquests principis i aquests valors que els tenim incorporadíssims, tots a diferents nivells, Uh, costa molt i, precisament, potser uh, l'ecoxarxa d'alguna manera pot... té, té, té això, no? el, el intentar, doncs, trencar tots aquests principis i aquests valors. Però, al mateix temps, deixo'm que et torni a, a plantejar el que poèticament el Gustavo Odu diu això de petits horts, uh, petites comunitats, no? uh, i, i en xarxa, doncs, transformant el món. Això és el model eh, contraposat al d'aquestes grans indústries agroalimentàries. Ens anem d'oblidar de la indústria agroalimentària, denunciar la i centrar-nos una mica en el que puguem fer nosaltres, cadascú, eh, o, o, o conviuran fins que, fins que peti el planeta? Els petits gestos són poderosos. Que peti el planeta jo no en tinc cap ganes. Hi ha molta gent que sembla que això... Ho estan pronostiants des de fa molt de temps. Jo no vull ser catastrofista, no vull ser negatiu. Jo penso que tenim oportunitat de ser molt proactius amb aquesta transformació. El que s'està dient ara com la resiliència és una gran oportunitat de transformació. De fer la humanitat s'hi ha trobat en situacions apurades, col·lectivitats localitzades o, o més grans. Ara mateix el que hi ha és que això serà a escala global, planetària. Potser no arribarem a controlar-ho. Potser hi haurà una extinció massiva de l'espècie humana. Això també és una possibilitat. Extinció en rebel·li, no ho diu. Uf, a la BBC tinc una entrevista que se'm va quedar fixada. Ara no recordo com es diu aquest sí, senyor. Hi ha molta, hi ha molt un naturalista, totes, precisament. Ja t'ho dic, des del de no, grup de Roma i des de mans, hi ha... Però que és naturalista i se suposa que, com vosaltres, doncs, té informació i, per tant, quan parlar d'una extinció, vol dir que si hi ha afamara hi molta més fam i per tant hi haurà molta... Hi ha hagut extincions abans... Cosa, un extincament ha... és violenta, no és que un mata un altre, no és això el panorama que tenim endavant, sinó l'extinció és una conseqüència de canviar les circumstàncies de l'entorn d'una espècie, en aquest cas pot ser que és la humana. Perdona, humans... Hi ha hagut extincions històriques que claro, han sigut violentes claro. i per exemple encara no s'explica per què van desaparèixer els dinosauris hi han diferents teories. ja aquí parla de que va caure un meteori i aquí parla de que hi va haver-hi unes importa. erupcions volcàniques, home sí que importa. importa perquè és molt diferent que sigui una extinció puntual ocasionada en poques setmanes o mesos, o bé que sigui una agonia lenta com la que pot ocasionar el canvi climàtic que vindrà en base a grans sequeres, a grans migracions, a grans episodis d'incendis, etc acabaran amb guerres. A lo Clar, pitjor bueno, acabaran amb guerres. No en faltaran mai de guerres. Ja. guerres I, de, i, de, I de armes no hi ha no pocs. No hi ha pocs. I allà mateix és el punt, perquè dic jo, i molts ho diuen, perquè se sap que l'espècie humana és la més sensible. Perquè l'humà ha de viure mínim 12 anys per poder-se multiplicar. O sigui, una dona jove amb 12 anys molt probablement morirà al seu primer part, si fos, no? Però posa-li 14, és igual. Nosaltres hem de sobreviure unes circumstàncies dolentes durant 14 anys mínim per poder recuperar-nos. Hi ha poques espècies al planeta que necessiten tant de temps per poder multiplicar una altra vegada, després d'un bueno, infern, que el que siguin no? En segles reproductius més complicats i més llargs. Per exemple, els elefants. Valors, eh? Es teguen que... més temps a ser adults Apropeu-vos, que si no, no us plau. Bé, jo crec que l'extinció ara no ve el cas A més, a mi no m'interessa aquest tema perquè penso que és caure on no hem caigut moltes vegades que és el més narrat por i la por és de, mm, paralitzant, per tant el que hem de fer és saber que realment ens l'estem jugant i quan tu has parlat abans de la Glòria aquí ens ha afectat molt poquet però si te'n vas a Murcia veuràs el que els hi ha passat i si te'n vas al Delta a l'Ebre veuràs que ara mateix no saben si podran sembrar l'arròs o no en un 40% d'aquell espai i a més saben que un altre episodi com aquest que no és imprevisible que passi pot arrasar amb un altre 20 o un altre 30% del Delta i com que ho saben veuen que han de recular ells ja ho tenen clar que estan patint no canvi climàtic i això ens ha de servir a nosaltres no és catastrofisme, és una realitat llavors això, què farem? però una realitat nova nova, perquè era del mar no era el riu que portava però per països sencers d'Àfrica aquesta realitat ja ve de segles perquè tu saps que en hi ara les piràmides era un sòl fèrtil tenien molta producció de blat i de tota mena de cereals i ara bueno, i en moltes regions del que és ara actualment el, el desert més gran del món que és el Sàhara no s'explica que pogués haver-hi civilitzacions com hi havia si no fos que hi havia un règim climàtic molt més adaptat a l'espècie humana han posat preses allà han posat preses al riu i per tant ja no ve la fertilitat perquè els sediments no parlo... es queden dins de les, dels pantanos el clima. i no arriben als camps com abans. Sí, sí, d'acord. Aquest és el problema, problema del, del Delta, no? Encara és més sí, dramàtic. Que, que tot... també té un altre, perdoneu, però si... Tu ara imagina't que el pantà de... Ara no sé si és el de Flix... Maquinança. Sí, amb tota, tota la merda que hi ha a sota d'Aircross... Allò contaminaria no només tota la llera del riu, sinó tot el delta de l'Ebre. Que no saben dir és... com treure no? Sí, diu, en Taurí traient, estan gastant una ajuda milionària de, de la Unió Europea i, el, bueno, és tremendo... Sí, sí, però, bueno, que, que, el, que també és una opció d'algunes preses... El, el bypass de la, de, dels llims. Sí, sí, sí. això han de fer-ho. No cal només obrir les, les preses, el que cal és buidar les preses i això em diuen un bypass que representa que del fons de la presa fan una sortida pels llims i fan sortir els llims uh -huh. i aquests llims van a la llera dels rius o bé s'envien directament al delta això són opcions encara, s'està parlant uh -huh. però en altres indrets que s'han trobat amb una cosa semblant, el va i de, dels, dels llims ja està resolt, vull dir, no és un problema tècnic vale. Contesteu-me aquesta pregunta si us sisplau, el, aquest model petit, el, suposo que mireu que sí, però eh, intentem explicar Eh, perquè, perquè pot funcionar el model petit a petita escala una, una confederació d'ecoxarxes, per exemple eh, una, una, una regulació d'ecosistemes on el més proper doncs, gestioni allò no, que, no, que no hagi de ser la Unió Europea qui marqui uns paràmetres, sinó que també municipalment podem podem decidir aquests canvis sí, sí, Això sí. és possible o hem de lluitar per bueno, això? Jo, jo ja he definit que per mi la, la funció de l'Ecochars i d'altres iniciatives d'aquest estil no és tant arribar a tota la societat sinó servir una mica com d'assaig de prova, que en un moment de, de greus problemes serà la gent de tots els sectors socials que buscaran com, a, com això d'altres opcions però això n'és una de les que haurem de tenir. Sí, sí, sí. Això serà una més de les que haurem d'aplicar en una situació d'emergència com la que segurament se'ns acosta. Per tant, vol, vol dir que el eh, petit, dius tu, el petit, a veure, estem parlant del petit, depèn de quines dimensions. Aquí a Catalunya tenim una dimensió de l'agricultura ecològica determinada. A França s'en tenen un altre, a Suïs s'en tenen una altre, als països nòrdics un altre. Per tant, la tendència és que l'agricultura ecològica l'agricultura de proximitat, l'agricultura el que té més eh, implicació de mà d'obra que de maquinària, que és acurada amb la salut de les persones i del planeta, aquesta va creixent. Això ja va creixent, pel seu compte. Va tigant. Sí, jo, jo vull, vull... posar un detall. Tres paraules. Esperar, desesperança i la conseqüència d'això. O sigui, la, quan, quan tens esperança vol dir que tu creus que això trobarà una solució. Perquè, ho dic perquè tu abans deies que tot no t'agraden les panoràmiques catastrofistes o el que sigui, no? però en realitat ho tenim endavant. Una que s'ha so, de donar aquell nom, aquell nom tan clar i tan sincer. I la desesperació de la gent ja no creient que els polítics algun dia ens solucionaran aquell o l'altre problema això fa una força també, perquè quan estàs desesperat ja no t'esperes que els polítics ho arreglen, perquè no ho arreglaran tu mateix ho has dit abans que facin unes tres semanes més ja veuràs que acabaran el no res una altra vegada, no? Això és el tema i quan la gent realment en grans multituds, tant gent gran com gent petit, i la gent gran ara aquí en Espanya és la majoria dels votants, vol dir que la política està fent política per la gent gran, més perquè són els seus votants mesuritaris que pel futur de la mainada, o sigui l'única apel·lació que puc fer que la gent gran tinguin clar que són els seus nets que han de tragar les conseqüències no? i Però... que vagin a actuar mans en mans amb, amb la seva mainada, nets, i, bueno. i, i a, a arrencar un canvi de la política real. No només parlar i parlar i parlar i aplaçar i aplaçar i aplaçar. Jo crec que l'esquema de grans cimeres com el que es va posar en marxa a Rio, que va ser la cimera més exitosa que, de les que hi ha hagut històricament, aquestes han anat rebaixant a continuació, han rebaixant perquè no han sigut capaces de complir els seus compromisos. I això és degut a que els governs no tenen realment autonomia per posar en marxa les coses. Estan en mans de les grans companyies i les grans corporacions. Sí, aquest, aquest és el tema. I això els governs no ho reconeixen. Però els ciutadans en, cada en públic, vegada ho no. sabem més. Però en privat... A... És igual que ho reconeguin en privat. Llavors, no. Per què fan aquests peripers? Bueno, el greenwashing, tots en més del greenwashing que s'ha fet a, a el COP25 no a Madrid, no dolent, i, i com, i com no enganya, la, les portes giratòries i el control que tenen els bancs sobre els partits polítics, no, això, no, això ho sabem. Però... Soia, eh? el, el, el ministre d'Indústria, no? que està, a, bueno, i em sembla que era el Sevilla, dels socialistes, era el president de Red S, Red Elèctrica. Però, teoria, és... és un percentatge públic en Deuria, o si sigui, sí, no hi de, de què en serveix? Clar, no. De què en serveix? Sincerament uh. de què en serveix? Quan justament són aquests? A que estan creant dificultats perquè la gent pugui abocar a la xarxa els seus excedents de producció. No estic parlant només de la gent, estic, estic parlant de les empreses sí, ara, això. ara això sí que s'ha canviat sí, però, i s'ha revertit amb de... sí, que era un creixement exponencial ho han bloquejat. tot aquest polígon d'aquí, si mires les taulades veuràs que hi ha plaques solars. Uh -huh. Però ara no demanis a la gent que li posi, perquè se van passejar els dins una vegada i clar. no hi tornaran. No, i està ah, clar. És lògic. El... I espera't, que ara arriben les reclamacions de grups inversors estrangers, de fons de pensions, posem per cas, que van invertir a Espanya amb la idea de poder tenir parcs de generació solar. Sí, van canviar les aquesta regles ara, enmig de la inversió aquesta i, i... Aquesta gent ara guanyaran molta tots gent va perdre molts els seus procediments Molts estarbis l'estat espanyol es va obligat a indemnitzar a tota aquesta gent. Imagina't. O sigui, no només els del PP ens van donar pel sac anant, sinó també tornant. Perquè haurem de pagar-ho. No només hi van perdre, sinó que sobre haurem de pagar les indemnitzacions. Després tornarem al tema de la variant de la Vall d'en que L'hem apuntat al principi com una de les coses que volíem parlar, però no hi hem entrat. Només deixeu-me comentar una cosa al fil del que estava odiant i el que apuntava al franc també perquè un exemple molt clar d'això que dèiem fa una estona és el que va passar Argentina amb el corralito Argentina és el que deies tu, Frank la gent no va tenir una altra opció que organitzar-se fora del sistema monetari perquè és que no hi havia moneda no, no, hi, havia, no hi havia ni pesos ni, do, ni dòlars ni res i van haver-hi els truques, les monedes socials llavors el que és una mica trist és que hagi de rebentar tot amb el que implica de patiment perquè fins que no trobes aquesta solució d'aquests mercats alternatius hi ha un patiment i poden passar moltes coses perquè és com una alternativa quan falli tot i no fem la transició no, no, no. abans de cap es que i tot o que ens pugui hi ha hi ha passar un corralito perquè no se'n podria passar o, o podria passar que ens quedéssim fora a la Unió Europea o qualsevol cosa no sé en qualsevol cas és un model que funciona però perquè el tenim com a alternativa i, i, i, i som uns alternatius que mira pues, i, i no, no s'implica no, no, gent no, treballadora, no sé que decoro baixó. Jo no, no sé és... no que jo no estic no. Amb que haguem de ser alternatius. Ah, no, no, no. clar que no, no. Estic és una crítica de que el corralito de Argentina aquí també es produiria, perquè l'Argentina té les seves peculiaritats. És molt difícil que lo que ha passat allà passi aquí. Sí. Carles estava fent una crítica perquè jo amb sí, sí, sí, he, bon a vegades, et parlo una persona ara, he parlat de la se i ja només dir aquesta paraula salten com oh, els alternatius, els hippies, que no sé què. I dic, escolta, no, és que és un, és un model com qualsevol altre. Que el coneixes? No, clar, no el coneixen. I ja no ha temps ni a explicar-lo. Sí, però jo et dic que és un, és un model, és com un laboratori d'assaig, és com una proveta d'assaig. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. És com una proveta d'assaig en què es fa un experiment. Aquest experiment, si funciona, que en molts aspectes funcionarà, pot donar el seu coneixement perquè s'expandeixi. En un moment donat. I funciona, ja t'ho dic jo. Per què? Perquè, en certa manera, les revolucions socials que s'han produït en la història de la humanitat sempre han generat, primer, un assaig. Primer, una fórmula que pot tenir, pot tenir més o menys èxit. Bueno, aquí a Catalunya, a començaments del segle passat, era un laboratori d'assaig en molts aspectes. Sortien moltes comunitats eh, socials, podríem dir, utòpiques, algunes de les quals se n'anaven, emigraven a, a Brasil o a Argentina a crear el seu model, la nova icària. Tu saps, és un barri de Barcelona. Bueno, és per dir-te era... Israel en el seu principi. Els quibuts inicials, els kibuts, quan kibuts, no era l'aparfeit que és ara Israel, exacte. els quibuts era un model molt interessant. Bueno, eren unes, són fórmules de socialisme que jo crec que, que, que ben bé això no és el que, diu, el que formula l'ecoxarxa, tot i que sí que té una vessant de compartir, eh, fonamentar el que se'n diu prosumidor, que és el productor i consumidor, o sigui, no preocupar-se només de consumir, sinó empoderar-se per cadascú poder tenir les seves capacitats i de donar-los sortint a la xarxa i això és un dels problemes que, precisament avui és vis que ho parlàvem No creus que hauríem de focalitzar una mica en com funciona la política actualment? Per què, no, la, política, no per què no la política democràtica parlem ara de democràtica, no parlem d'enfranquisme eh? falla amb coses tan fundamentals com és el futur de la gent en general i de la natura en general que és la mare nostra. Per què faien tant? Perquè funcionen amb interessos i perquè no volen que la gent participi en les decisions. La participació és una cosa base d'una bona Total. política i la transpar transparència de la política forma part de la base. Si la gent no està informats no sabrà de què participar. O sigui, tant, la participació com la transparència política, les dues coses no les volen. La majoria de la política no vol això. Ens sap greu, Frank. Mira, jo tinc una idea molt clara que és que l'estructura que s'ha es, que, creat en el, en el sistema polític és una estructura de partits, que els partits, per definició, són piramidals, tenen unes decisions i, per tant, el que ell diu la participació és una cosa fictícia, sempre. Els partits busquen la seva estratègia per aconseguir que la gent els voti, però la participació és una cosa fictícia. Vivim sí, amb Això, una partidocràcia. Estem es per, exacte, estem parlant d'una situació en la què l'autogestió la, fos possible i en, en realitat l'ecoxarxa com tots aquests moviments socials parteixen d'una concepció diferent. No estem parlant de política, no estem parlant de tenir una ideologia que vulguem difondre, estem parlant de que la gent s'empoderi i gestioni el seu dia a dia. Això és participació. Bà, bàsicament Això... alimentació... Bueno, no, no, Com, però no només, també Perdona. altres serveis. Eh? Uh, uh, per exemple, uh, l'Enric Duran, que va ser un dels inicials promotors de l'egoxarxa, no sé si et sona, sí, sí. Uh, bueno, en Robin dels Bancs, aquell que va, bueno, que va estar per aquí diverses vegades, ell va intentar fundar també o formar una xarxa en la que hi hagués també un sistema de salut públic, bueno, públic pels associats, que hi hagués també en xarxades, algunes escoles autogestionades pels propis pares, que hi hagués la possibilitat de gestionar habitatges compartits o eh, masovaries urbanes, o sessions d'ús de sols per poder edificar totes les vessants de la, de la necessitat humana. inclo hi ha algunes, pel que jo sé, hi ha alguna antiga colònia per allà al Llobregat que s'hi han instituït a col·lectius d'artesans i, i d'artistes i de gent que utilitzen allò per tenir els seus mitjans de vida de manera que aquest empoderament aquesta autogestió de la pròpia vida que és una alternativa certament més anarquista si tu vols que és molt genuïna de Catalunya sempre n'hi ha hagut molt això no hem de perdre jo, no és que jo evidentment voto o sigui, hi ha molta gent del meu entorn que no vota però jo voto perquè prefereixo que és un vot a la CUP o a l'Esquerra Republicana... No em, diguis, és no em diguis partits, ara. Perdona, jo sí que te'ls dic, ni bueno. mi m'és igual, perquè tampoc sóc de la CUP, però prefereixo aquest partit, que no pas aquests que fan tot el dia es van tostant, com es diuen, aquests marrans, els Vox, bueno. o els del PP, ja o aquesta, aquesta cosa, però bueno, és, que no. és el ventall que tenim. És el pantall que hi ha. rural bueno, a les zones rurals... Esquerra, Republicana... Vox, eh? no vol... Però no, no vull entrar en el tema aquest, perquè no, no hem d'entrar en el tema no, de, de partits. Bueno, o si sigui, estem criticant la partidocràcia, ens posarem apartar els partits. De, de les variants i de ah, la de Sant Jaume, que són els temes que ara mateix... M'has llegit el pensament, sí, perquè ho tenim pendent, i aquí ens anem enfilant en una cosa, i bueno, jo crec que sí que estem compartint idees... Eh, i ara pot ser un bon moment, sí perquè ho volia plantejar des d'aquesta perspectiva no? una agrupació naturalista local i ecologista i ecologista naturalista això ens ho vam afegir, naturalista ànex agrupació no naturalista i, i ecologista, ecologista de la Garrotxa de la molt bé doncs, quin paper tindrà um, davant d'aquesta variant que no crec que hi hagi pressupost fins d'aquí uns anys però que aquesta setmana precisament es presentava a, a, estudi, a Cantrona estudi informatiu. es presentava a l'estudi es pel, pel funcionari de, del Departament de Territori de la Generalitat, ho estava explicant públicament i també s'ha difós jo tinc els mapes a casa, hi han quatre opcions un túnel, un altre sense túnel per aquí per allà, està molt ben explicat però clar, això té un impacte important a, a, a la vall també a, hi ha una plataforma que està doncs, traient el cap que tindrà alguna vinculació amb vosaltres, que Salvem les Valls. En definitiva, quina és l'avi... Salvem les Valls està tenint al cap? Ja fa temps, no? Perdona, Salvem les Valls va quedar col·lapsada per la intervenció d'algun partit polític. Claro. Això convé que ho sàpiga la gent. Vale. S'ha patrimonialitzat i té el mateix president des de llavors. És molt estrany, no? A més, a l'agrupació, a la meitat, ens van fer fora. Van fer fora els escoltes, van fer fora els de la CNT, van fer fora un... Sec un seguit de col·lectius quan va aparèixer aquest grup suposadament d'esquerres i continua continuen el... i aquest grup va aparèixer amb dos o tres persones més i de cop i volta ells van tenir una capacitat bé, és igual, no ve el cas per, per tant, salvem les valls és, en certa manera eh? des, des, com... des del meu punt de vista salvem les valls és una, una dependència d'un partit polític suposo que encara hi ha algun veí que no, que no ho sap això, o que no ho coneix i encara van alguna assemblea que van fer aquesta setmana passada. Una mica per aquesta raó, algun dels nostres activistes, pel seu compte, amb altra gent, que també estan relacionades poc o molt amb l'agrupació, van fer l'altre dia una trobada, una reunió, una passejada, i van presentar un manifest que al voltant d'una cosa que es diu E. Garrotxa, que una mica formula una alternativa de caire ecologista i ambiental amb el tema de la mobilitat però només amb això, de no? tot el creixement econòmic mm, a mi em sembla perfecta que ho fagin el programa vam parlar amb el Naspleda sí, de, de, de submobilitat i ens va comentar molt això però centrem-nos en la qüestió de, de la variant sí, sí, Mira, o jo, acabes si vols el que anaves a jo, dir però lo de, lo de la el variant, tema de la mobilitat que, ja l'hem tractat el puc dir és que eh, aquest tram o sigui el que et puc dir que la concepció en si de la variant, jo havia estat a Salem les Valls des de la seva fundació i jo tenia... Abans con... del túnel de Bracons, vols dir? Sí, sí, abans des de la el... fundació de Sabem les Valls, abans que hi hagués el túnel. Bueno, recordem, per la gent que no sigui el... de la Lava Roxa, que fa 10 anys justament, el novembre o desembre del 19, es complien 10 anys. De... L'any 93 ja hi havien escrits al voltant de Sabem les Valls en els que estaven formulant la possibilitat d'una alternativa que no fos... Leix Vic Olot Figueres amb autopia Estàvem parlant de que fos possiblement amb tren que era una opció que unia dos línies de tren la que venia de Ripoll i de Puigcerdà i la que venia de la costa i que en certa manera bueno, ara una mica estem sortint del tema perquè allò no, no, si, no va, si no va quallar és perquè ni tan sols la majoria de la gent activista ho van comprendre Potser és una idea bastant meva i de més gent però perquè era, era avançat per l'època si sapiguessin si el que s'ha de del CO2 i tot encara, això encara ho és ara però potser algun dia tindrà sentit jo diria que ara ens trobem la dificultat doble de que hi ha uns quants veïns a Olot que viuen al voltant del vi vial Sant Jordi que estan asfixiats de tants camions i que després també hi ha un sector productiu a la comarca que està molt depenent d'aquest transport de, de bestià això li han de donar una rèplica, evidentment. Jo crec que s'ha de transformar. No podem estar dedicant tota l'activitat industrial a un quasi monoconreu de produccions càrniques al voltant del porc. Per les Olot Meats, que... Ulot i tota l'empresa que depèn d'Ulot Meats, que són les grans empreses de la comarca, que són Noel, que són... Creix de porc, tot, no? Noel... Creix de porc. Sí, Noel, de i bastants més... I encara diria que també hi ha tota una sèrie de d'indústria auxiliar mecànica que també depèn d'aquesta indústria. Inclús maquinat, indústries i... de pecagin importants, el Samora, també depenen en certa mesura. Sí, sí, perquè s'exporta molt. Sí. Vull dir Això hem de tenir-ho clar, que d'alguna manera hem d'anar evolucionant per diversificar aquest sector i per a més a més buscar la manera que sigui molt més encardinat amb una visió cada vegada més saludable l'alimentació El que no podem fer és tenir com a gran sector exportador el porc, perquè més ara el tenim encara més, perquè resulta que a la Xina hi ha hagut una pesta porcina significativa i resulta que a Olot estan tirant coets perquè es porten a Xina, imagina't mm. però això pot canviar és a més una indústria que quasi arriba a un 50% del PIB de Catalunya ah. sí, sí, no, són molt poderosos el, per, això no per pot o, per, per sí, això, bueno, no per... parlo del, del creix del porc sol però milions i milions i milions de porcs estabilitzats a Catalunya. Però per això ho comentava però abans... A més, la... a més a més, no, tota la indústria voltant noves, de l'empaquetatge etcètera, etc en una estatística de estatal va sortir que s'apropa el de 50% del PIB de Catalunya és d'això. Poder que... Exegeres. Una mica menys, ja, però... Hi ha no un... sí. ja no uns anuaris aquí que els ha dit que no parlen d'aquestes quantitats. Amb ocupació diríem que el sector del porc deu donar al voltant d'un una mica més per cent d'ocupació si afegim els però Això no té importància Jo el que et diria és que ara estem parlant de que nosaltres veiem que s'ha de buscar una evolució en aquest en aquest monoconreu i que tot i que nosaltres hem tingut una actitud molt balixerant contra el turn i la vercons la seguim tenint i tenim l'esperança de que amb l'òptica del canvi climàtic es poden consolidar altres, altres opcions com la que t'he parlat abans. Però quin, eh, per perdona, Carles, perdona. Eh, quin és el motiu de la, de la variant? Sí, per començar, perquè és un eix viari que passa pel mig de les preses, bàsicament és això? En aquest cas sí, perquè no arriba a afectar un lot com que tenim al túnel de bracons i hi ha molta més, més afluència de cotxes, hi ha molt trànsit si que, trave, que travessa si, aquest nucli. Si entrem en detall en la variant, jo pel que sé, hi ha una de les opcions que parla en, que passa entre l'escola Berntallat i les preses, que per no afectar suposadament tant a l'entorn, la volen fer semisoterrada o soterrada. Qualsevol persona que s'imagini... Com és els freàtics de la Vall d'en Bas, que ho conegui una mica, i més en aquests períodes que han passat ara d'inundacions, sap que això té un afegitor que és que quedarà inundat, allò, fàcilment. Però aquí hi ha interessos d'alguna cemantera que necessita... Cemantera? No, no, si, hi, hi ha alguna empresa que, a, a la que se li ha de pagar algun favor perquè és fàcil la variant... Els veïns la, la, la demanen, la variant, jo entenc que, que molesta mm. que entren els cotxes, però... Els veïns clar que la demanen, perquè els veïns ara mateix tenen et, a, dins et... de, Perdona, sí. a dins de les preses, tenen un col·lapse segons quines hores, però fixa't que és curiós. El col·lapse és més en festius, a vegades, que en el trànsit normal de vehicles per les indústries. Aquesta és la veritat. Això ho poden dir ells. Ja més col·lapsa Alguns dies que fa bo, o de temporades d'estiu o temporades que la gent es mou amunt i avall que a vegades puntualment en els dies de... Però bueno, tu saps que són els 10 o 12 mil ports que han de matar uh, a Olotmits cada dia? Sí, saps quants pas, camions són? Però passen per l'Eix. No passaran per la Vall d'en Bas. Sí. Venen pel Tunnel de Bracolica? Hi ha bastants que venen. Però no és l'eix per... no és l'Eix que va per dalt? perdona, n'hi ha bastants que venen d'Osona, hi ha bastantes granges d'Osona. Això ah, n'hi ha més. Les d'Osona passen per Bracons o per l'altre eix? Jo no et sabria dir quins passen per quina banda, però n'hi ha que venen d'Osona, n'hi ha que venen del Segrià, de Lleida, n'hi ha que venen de, de, de Teruel. Per on dius que han de passar? Per l'est Sí, això i ho volia i dir. Per, per, per... I, per, I per les Planes i Sant Feliu? i No, no, no, no. no ho veig. No, és i no, el, el transversal. D'acord, vale, però... Eh, és que, eh, bueno, és difícil. Està, estan, tots temes, estan tots els temes lligats. Ja lligats. Sí, ja no, estan lligats. Jo, el, jo el que et dic és que, per mi, quan el senyor Pere Macias va formular l'eix Vic Olot Figueres, un parell d'ans abans hi havia sigut una persona que era antic treballador del tren d'Olot, que tenia un projecte, que a més el tenia en una preformulació a través d'un enginyer de, de, que havia treballat al Talgo de Madrid, una, una bibliografia. I aquest senyor propugnava portant-se una maqueta escala, escala no, no molt gran, d'un possible tren lleuger, un monorail. No sé si tu Això ara et sona xino, veig la cara que poses. No, no, però tu però recordes no. com es la via verda era l'antiga va... la via del tren que sí. connectava... Saps com, com es va generar el tren d'Olot? Aquesta via, que és via verda. Hi va haver una sèrie uns sectors volotins inter interessats, industrials, motivats, i gent, societat civil, que van anar a buscar una empresa de Londres perquè els hi fes una proposta, un projecte. Aquests van ser, va ser la ciutat civil, no va ser uns planificadors de Madrid ni uns en no, no, va ser la gent que van entendre que per situar una zona de muntanya dins d'unes facilitats de comunicació era molt millor, tot i que estic parlant d'un tren que llavors, escolta, per anar a Girona eren 3 hores, eh? jo l'havia fet aquest trajecte, en 3 hores quasi vas en bicicleta ja. No, està molt bé reivindicar el tren com, com un mitjà i que tingui la inversió, sobretot a Rodalies, que ja, ja veiem el caos que, que ja hi ha dos per tres. Em sembla teu, Ja t'enviaré un escrit sobre el... Però el, no el, no tre, el tren no, no... No, el tren deixem-lo estar, no és ens, la meva opinió. Doncs no ens arreglarà la, la variant, eh? El, el problema és que la variant... Tenim altres temes, no hi eh? hi recursos... Ara mateix, Clar, i encara dit, la dificultat eh? gran, tot i això que hem parlat d'aquesta trinxera que ha d'anar soterrada, la dificultat gran és que tota la serra de Sant Valentí ha d'anar creuada amb un túnel per ocultar aquesta, aquesta variant i després a la sortida al pla de... de allà on hi l'hospital, al pla de... com es diu allò? No? no és el pla de... no. no. Bueno, al Hospital d'Olot, la zona Sí, per allà d'alt hi ha una rotonda de 500 metres, que també és una barbaritat, i a més a més allà ja volia... alguns demanaven que allà es fes una zona la vaï de logística, la vaï de, no, no. no, no, no. de Vianya, La zona de Vianya No, no, no, jo crec nan cap a Rideaures, dins d'Olot, com diria. La, la Guardiola es diu, la casa que hi ha per dalt. Sí, la Guardiola, però la, la plana aquella no recordo com es diu. En sembla que és el plana de la Guardiola. És igual, això ara... Uh, sí, que no, no, no només és donar... la Vall d'en Bas, que implica una infraestructura que afecta altres zones sí. també d'Olot i altres monumentes. A més, a més, hi ha una cosa que la gent desconeix i és que ara, encara que no se sap massa, hi ha una limitació de trànsit de camions, perquè és l'acord que van fer per deixar el túnel de, sense, sense gaire freqüentació que només poden anar-hi els que van d'Osona a la Garrotxa. Ara has volat amb el Claudi. Deixa'm fer el plantejament, perquè si no jo crec que la gent no entendrà absolutament res perquè estem qüestionant això. O sigui, jo crec que l'enfoc és s'ha de reduir el trànsit per un tema de contaminació, s'ha de reduir el trànsit. Si reduïm els camions de porc, també és positiu perquè no, no volem que hi hagi tantes macrogranges. Per tant, eliminem contaminació, eliminem macrogranges, i per tant, si hi ha menys trànsit perquè hem de destrossar la Vall d'Ambass amb un altre viaducte com el que es va fer del tron del Bracons. No cal o sí que cal. Perdona, jo no t'he dit, jo te di precisament tu vius que no parlo Veus a les preses. Jo no parlo, parlo, de, reduir, més, jo no parlo no de, de reduir, més, jo no parlo de reduir. Més, jo sempre És ara una cosa interessant, perdona. acabar. Tu m'has preguntat, m'estàs mirant a mi, m'estàs parlant sí. de reduir. Jo no t'estic parlant de reduir, estic dient no, que no, hem de trobar jo. la solució per anar evolucionant aquesta producció cap a altres sistemes sostenibles. Si parles de reduir camions, què, pas, què passarà? Haurem de tancar les, les granges? No, hem de buscar alternatives. No dona tanta feina una macro, macrobranja. Eh? Perdona, si tu tanques, sí. si tu tanques els escorxadors, com ho tancaràs, això? Sí. Això no s'ha de tancar. Però és un escorxador. S'han de buscar millores però, però, si al centra, mercat. I si descentralitzem el, els escorxadors? Els fan així no, perquè no donat, són més... No donarem feina als municipis? Són més productius. No són bueno, productius. Però estem d'acord que si es redueix el trànsit local, no o és massa, massa simplificar-ho tot? És que em parles igual que, Para, que en classe... espleda. El trànsit... Igual que en espleda... Què vol Potser dir que... reduir el trànsit? Reduir el, el va trànsit, convèncer, com vaig no... parlar amb ell. Perdona, reduir el trànsit no pot ser una opció que tu puguis formular. Ara no passes. Tu sí passes, tu no passes, no. Es tracta de buscar alternatives que siguin de producció local, que tinguin més valor afegit i que tinguin menys necessitat de grans moviments Mal. de producte. És que això es pot cosa... fer? Ara has parlat com un polític, tu, eh? Sí. Puc comentar <ríe> no, una cosa? M'he quedat amb una... el tema de la carn. No, no tornem al com... tema de, clau, no, no, de la carn, no, no, Franc. No, no, bueno, tu, ets, tu ets productor de, punt carn, punt de carn, final, també, oi? Un punt el tema sí. per un altre punt. Tu sí que pots, com a productor, va. Com, com, com conec el tema del bestiar i de l'agrícola, veig una cosa. Cada mes tenim fenòmens meteorològics molt delicats per les cuites de l'agricultura. I tant. Anirà més. Seien sequeres infinites com l'han passat. Temperatures pel damunt de 40 graus, els cultius pleguen. Encara que tinguin aigua sota el cul, plegaran amb 40 i poc. Eh? Tenim probabilitat d'augment de pedregades fortes abans de la collita del cereal, la qual cosa va passar ja, per exemple, en l'Alemanya, van passar 150.000 hectàrees aixafats d'una pedregada que no l'han vist mai abans, justament fa dos anys. L'han passat el riu Rin, que fa, en Trams fa frontera entre França i Alemanya, va quedar sec, va quedar sec, sense aigua, van ser quatre charcos i el Rin era un, un riu ple de barcos de càrrega, amunt i avall. Tota la pensina de del Sur venia amb barcos. El Rhin sec, això significava milers de camions que tenien que carregar la gasolina i el diesel pels cotxes d'Alemanya Sur. Mm. Tot això no se pensa la gent. L'altra cosa, el que començava a dir l'afectació de l'agricultura la, per als fenòmens que són acompanyats amb el canvi climàtic en general. I més a prop dels dos graus arribem, més violents i més turbulents i més impactants seran. Jo crec que el tema de la carn de d'Olot s'acabarà sol, simplement perquè quan tenen gana la gent i veuen tots els camps plens d'aliments per porcs aniran a tancar, a a tancar gran, la, les macrobranjes aquesta... no només pel maltracte sinó perquè s'estan per maltract... uh, dedicant exacte. gra animals en lloc de la gent els polítics ja ho sabem, no ens ho faran però ja us tornem al davant, fins que no hi hagi el corralito fins que no hi hagi una embruna no canviarem el sistema amb les seves parts més negatives és que com la política ja no actua o sigui el tema del canvi climàtic ho tenim al plat des de fa 40 anys que la primera Però... esmena va ser justament en el llibre del creixement infinit és impossible. Mm. És del, de l'any 72. Ara han fet un tomo de 50 anys més tard, el mateix llup d'aroma, que és un club de científics, que en aquell moment dels anys 60 finals van redactar aquell llibre, que va ser la base de tot el moviment ecologista del món. Aquell llibre ens va obrir els ulls a tots. No? I aquell llibre ara té un segon tomo 50 anys després del primer llibre. Sí, sí, no, que... i van flipar no. mira, hi ha una conclusió, Carles tanquem junts a la xerrada sí. el... Pre precisament no, només Fran... vull dir que aquell segon llibre sí. si ara llegeixis tothom això canviaria la política per simple votació democràtica però no serà el cas no serà el cas perquè ara la panoràmica és molt i molt més fosca que la de fa 50 anys si haguéssim fet una política adequada per què paguem tots aquests científics? Per què paguem tots aquests universitats? Per què fem tot això i després no els hi fem cas? Els interessos... Segons els interessos, això és el problema. Per això deia jo abans, la participació i la transparència de la política farà possible que la gent digui lo seu en el seu moment i no esperen fins que peten alguns problemes creuats per ignorància política. Carles, vine acomiadat de de l'audiència, dels oients de Ràdio Les Planes i, i de tots els amics que ens puguin escoltar. Tu has dit que veure... ens discutim molt amb en Frank, ens discutim molt però ens estimem sí. molt i jo penso que l'audiència de Les Planes li ha quedat per saber una cosa que és molt important i que preocupa amb un municipi de la Garrotxa que és la situació de la nova planta de triatge que ha aprovat el, el contenció de la a Sant Jaume, bueno, ha aprovat que es faci allà però els obliga a fer modificacions importants en la situació i en els accessos. Ho tenim, pendent, ho tenim ho parlarem, pendent. El dia que volgis en parlarem d' Molt Moltes gràcies. Això és molt interessant. Una mica massa llarg. Sí, però també per causa teva eh? el, el que no ha dit res diu que ha sigut massa llarg <ríe> no bueno, Fran Fons gràcies, gràcies també per, que per que participar massa però bueno, jo dic que ha sigut massa llarg per tant, ja m'incloc els vaig perseguint amb el micro i no acabem eh? el Fran se'n va allà bueno, ja dic, Carles, molt gràcies molt. Carles Santa Eulàlia i Fran de l'agrupació Fran Müller. Müller. Muller agrupació naturalista i ecologista de, de la Garrotxa Hòstia, fins Hòstia. la propera gràcies L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Doncs aquesta era la xerrada que vaig poder gravar ahir dissabte dia 1 de febrer del 2020 al Mas les Mates amb aquests companys de l'agrupació naturalista i ecologista de la Garrotxa i també de l'Ecoxarxa. on seguirem parlant de, de l'anunciada la nova variant de la Vall d'en Bas i també d'aquesta planta de triatge de Sant Jaume d'Allerca en propers programes, en properes setmanes i ara només faré un, unes sugerències de lectures perquè és cert que potser hem parlat més de, de política que de ciències naturals però en fi tot va lligat com heu comprovat Doncs els llibres que tinc aquí damunt la taula de l'estudi de Ràdio Les Planes és el llibre Ocells de la Garrotxa i Arbres i Arbust de la Garrotxa. Els dos estan publicats per a l'agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa el 2014 i el 2016, si no recordo malament. I els podeu trobar a la llibreria Drac d'Olot i també a altres llibreries, segurament. I al web de l'agrupació que és anegarrotxa.wordpress.com. També trobareu les informacions d'aquests llibres i, i d'altres. Eh, per cert, que el, els divendres, al eh, el Mas Les Mates, on, on vam tenir aquesta xerrada ahir, al mateix Mas Les Mates, d'Olot, cada divendres hi ha el rebost de l'Ecoxarxa, on podeu trobar els productes alimentaris, vegetals i diferents tipus de productes de la horta, ecològics, tots, i, i també doncs, podeu conèixer l'associació, l'Ecoxarxa, i segur que us trobareu algú que us pugui doncs, comentar vos com funciona i, si us voleu fer sòci, doncs, ho podreu fer tranquil·lament. Us he comentat eh, aquests dos llibres de l'agrupació naturalista, el dels arbres i arbusts i el dels ocells, i tinc un tercer llibre que us el comentaré després d'una de, pauseta musical que farem ara. És un llibre que es titula Caminant per l'altra garrotxa. L'altra, eh, no alta, sinó l'altra, tot i que és caminant per eh, aquesta zona de la garrotxa. Mm, I és un llibre molt xulo que fins i tot em fa una mica de cosa presentar-lo de lo xulo que és i, i de si seré capaç de transmetre-us eh, el valor que té doncs, a, a aquest pedazo de llibre, aquest llibrot, amb tantes fotografies i amb, amb uns personatges tan interessants com els que l'Esteve Serra, a, aquest fotògraf de la Garrotxa, que doncs, va recollir al llarg d'uns quants anys, durant cinc anys doncs, a, caminant de poble en poble, de veïnat en veïnat, mà en mas, doncs coneixint a la gent, eh, va poder doncs, tenir aquesta proximitat, aquesta amistat amb, amb la gent que em va fotografiar. I és un contrast molt maco entre el paisatge natural i el paisatge humà de, de l'Alta Garrotxa. De, de fet, és una barreja entre, no només entre lo natural i l' humà, sinó també entre l' tradicio, tradicional la part antiga que queda de l'Alta Garrotxa i també la nova, no? la gent doncs, que s'han anat incorporant a, en els darrers anys en aquesta zona de, de la Garrotxa. Farem una pauseta musical, doncs, i torno amb, amb més cosetes per acabar aquest programa de l'Eco de la vall d'aquest diumenge. Nos queremos eh, despedir con una canción que se llama Los días que vendrán. Habla de todos esos días que nos están esperando ahí afuera. El mundo es un lugar difícil però supongo que todo depende de si podemos amar al que tenemos al lado. Con eso debiera ser suficiente. Uh, thank you very much for listening to our music, to spend your time just to, to see two guys play. Doncs uh, estem escoltant al guitarrista de Cides Lays, aquest grup musical uh, presentant un dels temes del CD. Take it with your hand. Anem escoltar-lo i després torno amb algunes sugerències, una mica d'agenda i alguns comentaris que, especialment per la gent que escolteu el podcast, doncs encara no us havia saludat des de, de l'any passat. Sí que ho he fet a l'FM aquí en directe, a Radio Les Panes, però m -m després a, a, a, ho acabo de comentar com és que fins ara no havia saludat a la gent del podcast i què té que veure l'FM i el podcast i quina diferència hi ha. Bueno, m'imagino que alguns ja ho sabreu, però us ho comento també, entre d'altres coses, després d'aquesta pauseta musical. Si Leis, i tornem a dos quarts de set de la tarda. Fins ara. Doncs després dels Cidesleys, eh, torno en directe. I com us comentava, doncs, efectivament la setmana passada eh, van fer una redifusió del reportatge o la visita guiada que vaig poder gravar el dissabte de la setmana passada a la colònia Borgunya, la fàbrica tèxtil, l'antiga fàbrica tèxtil Fabra i Coats, doncs aquesta visita guiada que vaig poder gravar la vaig intentar emetre aquí a la ràdio però vaig tenir problemes amb la taula, un botonet del dimoni que no em deixava doncs, eh, poder passar l'àudio de l'ordinador a la taula i per tant només a l'última hora, eh, després d'estar intentant-ho de 5 a 6, doncs, eh, vaig poder passar un, un fragment però com que no vaig poder-lo passar complet diumenge passat sí que doncs, vaig posar a l'àudio eh, programat perquè el poguéssiu escoltar complet. I, I per tant, entre una cosa i una altra, no, no ens havíem eh, saludat eh, amb la gent del podcast, això vol dir que no havia gravat eh, cap salutació. Sí que l'havia fet en directe, la salutació, des de la l'AFM, però no els havia quedat gravada. M'ha explicat bé? Bueno, espero que sí. Si ha algú escoltant, a l'altra banda dels altaveus, doncs eh, ara eh, en el podcast, que el trobareu a la ràdio, a radiolesplenes.com i també al web de l'ecodelabai.org. L'ecodelabai.org, doncs ja queda registrat aquesta salutació i el meu desig de que tingueu un molt bon any 2020. Si vau estar... Doncs, escoltant la ràdio fa dos diumenges doncs ja, ja us vaig desitjar eh, aquest bon any 2020 i precisament eh, aquest mes de febrer, que hem encetat fa tot just dos dies, tenim una obra de teatre molt relacionada amb, amb, amb el, la qüestió de les antigues fàbriques tèxtils, com la Fabra i Coats que, que doncs, vam presentar, eh, com us deia ara. Precisament, eh, hi ha una obra de teatre que es diu Isabel Cingores i que treu el nom d'un personatge real que es diu, es dèiem més aviat, Isabel Vila i que va aconseguir que les nenes, sobretot o els infants, d'aquells anys de principi del segle XX, doncs treballessin només cinc hores i per tant aquesta denúncia que fèiem de la feina o l'explotació laboral infantil és una realitat fins a tal punt que van haver-hi eh, dones pioneres com la Isabel Vila que van lluitar perquè doncs, només treballessin cinc hores eh, que el, el triomf era fer que no treballessin més de cinc i imagineu-vos doncs, com devia ser abans i en altres llocs on no es tenien en consideració doncs, aquests drets laborals eh, de, dels infants. Bé, doncs, Isabel Cingores, que és el nom de, com es coneix popularment, Isabel Vila, també és el nom d'una obra de teatre que s'està fent des de ja fa bastant temps, arreu de Catalunya, i que la podrem veure aquí a les plenes d'Hostoles el 15 de febrer. Segurament... Doncs a l'agenda d'aquí de la ràdio, algun company o algú ja ho haurà comentat, però us ho recordo perquè fa, fa bona pinta i, i són d'aquells personatges històrics, especialment doncs, dones que queden oblidades en els grans documentals que es passen per televisió o les grans obres de teatre que els hi reten homenatge. Això serà el 15 de febrer, el dissabte 15, a la Sala Polivalent, es poden comprar les entrades a la llibreria Serra i a l'estanc d'aquí de, del poble L'obra a teatre Isabel Cingores la història d'una dona que els historiadors negaven està dirigida per a veure que us ho digui bé sí, perdoneu, per Antoni Strubel. Les 6:35 minuts de la tarda, una miqueta més de música i us acabo de comentar alguna coseta més. Bé, us puc avançar ja en què tindrem la setmana que ve, perquè eh, ja està aparaulat amb, amb una mestra d'aquí de l'escola, de les Planes d'Hostoles, de fer una xerrada o una entrevista i parlar una mica doncs, de, de com, com s'educa precisament els infants en aquests valors no?, de, de respecte a la vida, els uns i els altres, evidentment, i, i també de respecte doncs per la natura. Eh, la Nuri, de, de l'escola de, de les Planes, ens compartirà doncs, una mica la seva experiència com a mestre i també ens servirà doncs per veure quina és la, manera, la millor manera de divulgar qüestions ambientals, eh, en definitiva, com ensenyar eh, les coses importants de les ciències naturals i que han de servir després perquè ho puguem aplicar a la vida real i, per exemple, doncs, ser més exigents amb, amb el respecte Uh, amb la vida en general, com deia, amb tots els sers rius i, i amb la natura en, en general. Uh, això, serà, això serà el proper diumenge dia 8 de març. Eh... Uh, Perdó Ai, senyor. el proper diumenge 9 de febrer, 9 de febrer. Ja m'estava saltant al mes de febrer. Estem escoltant Dominus, de Nisi Dominus, de Jarowski.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 Permeteu-me que em presenti i que ho faci a l'estil de la punyalada. No és un fill de la muntanya qui parla, sinó el fill d'una culleraire de tortellà, en Ramon Serra, i d'una vocalista de Sales de d'Allerca, la Dolors de Can Sabatera. Els meus records d'infantesa passen per acampades a ribelles i dinars a la font del Bac de Lliurona, per buscar roballons a les carboneres de l'Orri i collir camasecs a resclosans, per enfilar-me dalt del Puig de Bassagoda i anar de Casseda pels cims de la Calma, per banyar-me les gorgues d'Ormoyer i pescar truites amb les mans a la riera de Baget. Als 12 anys ja conduïa Rover amb un avall. Recordo també els amics que sovint visitàvem, en Met de la Muga, la Teresa, en Jaumet i en Nitus de l'Orri, en Gert de Montellà, en Siset de Can Manera, el pastor de Lliurona i molts altres. No és gens d'estrany, doncs, que amb aquest currículum em senti tan lligat al territori. La gent que hi viu ara, a l'Alta Garrotxa, ja no és aquella classe antiga, invariable, estàtica, de què parlava Josep Pla, sinó que han passat moltes llunes i collites. I el petit i escàs univers de pagès ha canviat moltíssim. I és que després de l'abandonament del territori, a partir de mitjans del segle XX, la gran majoria de gent i famílies que van venir de fora a ocupar i repoblar els masos arribaven de l'entorn urbà fet que suposava un canvi radical en les seves vides. També és important tenir en compte que era una realitat al món rural voluntari escapant de les ciutats on no trobaven la manera de viure que anhelaven. Per mi ha estat un viatge impressionant en tots els sentits, en finalitzar aquest recorregut per l'Alta Garrotxa, si alguna conclusió ha arribat és que aquesta terra aspra i ferestega continua tenint una gran influència en qui hi viu, fins i tot en el seu caràcter. Tot i les comoditats i avantatges de la vida d'ara, aquest entorn insòlid i singular els muda el caràcter fins a portar-los a un determinat estat. Els que fa temps que hi viuen ho han pogut comprovar en primera persona. L'entorn posa tothom a lloc i qui no s'hi adapta n'és expulsat. Mal que algú li pugui pesar, els habitants de l'Alta Garrotxa d'avui s'assemblen més que no ens pensem, els de temps passats. Doncs aquest era un fragment de, del pròleg que escriu el fotògraf Esteve Serra que ha fet aquesta joia de llibre titulat Caminant per l'altra Garrotxa. un llibre que es va presentar l'any 2018 i que està doncs, publicat en part gràcies a la col·laboració de la Diputació de Girona el Consell Comarcal de la Garrotxa i d'altres entitats i ajuntaments que li han donat suport Un dels personatges, entre cometes, una de les persones que, que surt el llibre precisament és en Frank Muller, a, a qui hem escoltat a, avui aquí a l'Eco de la Vall en la, la primera hora de programa, a, pràcticament la primera hora i mitja de programa amb l'àudio que vaig gravar allí al Mas les mates amb el mateix Frank Muller de l'Ecoxarxa i en Carles Santa Eulàlia, de l'Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa. Bé, doncs, a la pàgina, aquí la tinc, aquí surt, doncs, com us deia, surant en, en franc, com us deia, doncs, aquest agricultor no ho ha vingut, però ja de fa unes quantes dècades a l'Alta Garrotxa i concretament de, de Can Pantinet. L'Esteve Serra, l'autor d'aquest llibre, de les fotos i dels textos, com us deia, ha estat molts anys doncs, caminant caminant com, com la millor manera de conèixer els indrets, segurament. Bé, segurament, no, jo no tinc cap dubte que és la millor manera de conèixer els pobles, de conèixer les diferents contrades que que un vulgui descobrir, ja sigui a Catalunya o fora de Catalunya, perquè et dona un altre ritme i, i la proximitat amb, amb les persones que, que t'hi vas trobant i amb el seu paisatge. Bé, doncs, en l'Esteva Serra, com us he comentat abans, ha viscut a, a Tortellà, si no recordo malament, i, i per tant, doncs, ha tingut la possibilitat de conèixer molta de la gent que surt en aquest llibre, i és la manera doncs, de poder fer unes fotos que difícilment es podrien fer sense aquest coneixement previ i fins i tot aquesta amistat que, que teva Serra doncs, té amb algunes d'aquestes persones. La una de les dues fotografies d'en Frank Muller que, que surt al llibre és del seu camp de, de cereals, precisament, que ens ho comentà avui i, i amb la seva màquina doncs, per segar el, aquest, aquest cereal. Aquest és una mica, el, és una mica la, la, la grandesa d'aquest llibre, no? que t'aproxima molt uh, a les persones, uh, travessa aquest llindar de, de lo privat, de lo personal, uh, gràcies doncs, a, a, a, a aquest contacte que, que serra tem amb la gent que retrata. No? I, I perquè coneix el paisatge i sap com... Doncs, com dialogar podríem dir no? de manera poètica uh, no només amb, amb la gent que coneix personalment sinó amb, amb la gent doncs, que s'ha anat trobant i que no té tanta, tanta doncs, relació no? uh, és un llibre molt bonic uh, segurament estarà esgotat ja perquè es van fer un, un tiratge petit malauradament doncs, es va fer un tiratge petit i si no recordo malament vaig llegir que la, la nova edició retallaria algunes pàgines no? I, i per tant doncs es perria eh, aquest conjunt doncs, tan impressionant que, en, que té el, el llibre original. Com us deien barreja paisatge i, i les persones que hi viuen. No? Les fotografies són molt maques. evident doncs, a, a l'entorn també també afavoreja que doncs, a, siguin sí, maques les imatges perquè ja ho és de per si, sí, no? l'entorn de la Garrotxa però com us deia té, té aquesta, uh, és difícil d'explicar eh? s'ha de veure però uh, diguéssim que el, la mirada de l'Esteve Serra doncs, uh, és, és el que el fa especial també, perquè sap captar doncs, com, és, com és la gent i no sé, per exemple, aquí veiem segons llegeixo, el peu de foto la Cristina i en Tomàs de la Torna una fleca artesanal, doncs eh, la fotografia és en plena feina, eh, fent la massa i traient els pans ja de, del forn, no? Eh, al costat, doncs, eh, veiem eh, les aigües del Llerca eh, en passar per Tortellar i Montagut. I, per tant, és aquesta, aquest binomi de paisatge natural i paisatge humà, no? En una banda, eh, com treballen el pa, i a l'altra, doncs, eh, les aigües de, del Llerca, amb una gent, doncs, que... Que ja, està, ja està passejant o a la següent pàgina doncs, el famós pont de Llerca i, i veiem doncs, com, com l'estan arreglant i traient les herbes eh, per tant, són de postal les fotos, però ens de està descrivint el dia a dia la vida quotidiana d'aquesta gent també doncs, algunes celebracions evidentment eh, i com us dic, doncs un llibre molt recomanable que si el trobeu o si el busqueu a la biblioteca segur que el trobareu. A la biblioteca d'Olot i Girona no tinc cap dubte de que, de que el trobareu i, i el podeu demanar pre, de préstec per, per gaudir-lo. Escoltant el piano de Keith Jarrett, el baix de Dave Holland, la bateria Jack Dejonet, i en Kenny Wheeler, el flux Ens acomiadem, ja sabeu que aquest programa s'admet els diumenges de 5 a 7 de la tarda, que la seva redifusió és els dimarts a la FM, aquí a Ràdio Les Planes es pot tornar a escoltar els dimarts de 8 a 10 del vespre i sempre que vulgueu a radiolesplanes.com en directe o en el podcast que també es penja a radiolesplanes.com. Després, al podcast del programa, el, el propi és l'ecodelabai.org, l'ecodelabai.org. Aquí, doncs, inclús us poso les informacions de, amb, qui hem, amb qui hem xerrat, qui hem, qui hem entrevistat, a, la música que hem posat, els llibres que, que hagi pogut suggerir, etc. En definitiva, podeu trobar aquesta informació que, si no l'heu captat de, per per la ràdio, en el directe o a missa mobilitat de comentar doncs ho, ho podeu recuperar a l'ecodelabai.org juntament amb tots els àudios dels diferents programes eh, si no contem la redifusió que vam fer la setmana passada i un parell de diumenges que vaig posar música per qüestions personals doncs ja hem fet 16 programes si no em descompto des del setembre i al llarg d'aquest 2020, doncs seguirem amatent cada diumenge, si no és en directe, donc alguna cosa deixaré gravada perquè ho pugueu escoltar en directe i, i com us deia el podcast del programa. No res més m acomiado fins al proper diumenge. Salutacions a tothom que passeu una molt bona setmana. L'Eco de la Vall a Ràdio Les Planes. Eco de gmail.com, Eco de gmail.com. cota la vall A Radio Les Planes l'eco de l'eco de la vall.org i també per internet a radiolesplanes.com